Грала циганська музика і смугляві циганки танцювали, а потім ворожили з руки. «Поворожите, пане, поворожите!» – майже проспівала по-італійськи циганка. Тоді глянула на обох братів, взяла в обох їхні праві долоні і сказала, «Ви розходитесь, але зустрінетесь. Ніщо вас не розлучить, навіть сира земля не зможе». Не хотіла брати золотого дуката, що його вийме від свого аменця Петро, Хай твій брат візьме цю монету, сказала і швидко відійшла. Ну що ж, хіба візьму як печатку на цю ворожбу. Прийдеш ти до мене або я до тебе, навіть із другого світу, хоча ти вже перестав вірити у другий світ. Павло дивився на брата очима, повними довір'я і любови. Прийду і скажу, як там є, щоб знав. Петро стиснув братову руку і обійняв його за плечі. Пав, ти половина моєї душі і наші янголи-хранителі теж, мабуть, близнюки, зажартував крізь сльози. «От і вояка, сльози в тебе зверху», так само відповів Павло, обтираючи свою сльозу. Рано до схід сонця відпливали кораблі. Павло довго стояв на помості, більше як годину, доки кораблі не зникли на далекому обрії. Ще того самого дня від'їхав до Галичини, додому. Добрий шла праця Павлові, став він над лісничим, Розвинув багато шкілок для деревець, вирощував і схрещував різні їх роди, щоб дерево було міцне, швидко швидкоросло і було відпорне на посуху і слоту. Це була цікава і продуктивна робота, ота господарка лісовим багатством. Дерева, ягоди, гриби, звірина, пташня. Захоплюючи таке життя у лісі, куди краще, як десь стовктися поміж дикими мешканцями, дикий гір на дикому континенті за диким океаном. З того краю приходили тривожні, розпучливі вістки. Не вдавалось Максимілянові заволодіти тими нащадками іспанців, астеків, тольтеків і ольмеків. Кровожадний бог Віцлі, Пуцлі, чи як його називали, вимагав людських жертв. Не було жадних листів від Петра вже довший час, і Павло вже й не знав, чого йому сподіватись. Не міг знайти собі місця ні в лісі, ні в лісництві їздив до Нового Санча Довідатись чогось про цю горизвісну експедицію А потім до батьківського дому Де тато, мама і собі не знаходили місця в журбі Була осінь Злота тянулася без кінця Павло промок і промерз Їдучи навпростець верхами І кінь йому теж пристав Хрипів і спотикався Ледве добились до села На ганку чекав отець Іван тремтячими руками відчиняв двері Світив ліхтарем Коня взяв наймит, хитав невдоволено головою, що мучать бідне створіння у таку непогоду, не знати, чи не підпалився такий красний коник. Може, як витруть його і напоїть, та прикриють теплим сухим рядном, а так, хто знає. У хаті зайнялись павлом, наливали чарку оковити, перевдягли в сухе білля та казали лягти у чисте, пахуче левандою ліжко, що стояло в канцелярії близько напаленої печі. Канцелярія була, як завжди, чиста і упорядкована. Метрикальні книги світили хребтами крізь скляні двері шафок. Великий кедровий стіл, зроблений тоді, як церкву будували, із церковного дерева, стояв близько ліжка. На ньому Павло поклав свої кишенькові речі – годинник, портфель і калитку. Мама принесла ще грілку, щоб ноги розігрілись, батько – ліхтар зі свіжою свічкою та дві старі книжки. Може, Павло ще трохи читатиме. Були це старі казки, де на краях Петровою рукою були зроблені різнородні дописки Глосси, а Павловою рисунки. Ось написано Продав кота в мішку. Рисунок показував тільки мішок, з якого звисав котячий хвіст. Далі було Ні пір'я, ні м'яса, і сухоребра шкапа. Хто не плавав, той не бачив лиха. І те саме по-грецьки. Два кораблі з поламаними вітрилами. Боже, і де ж цей Петро подівся? Ні вісточки від нього. У тій хвилині грюкнули двері, почулися швидкі кроки у сінях, і на порозі стояв Петро. В Кереї і в ширококрисому капелюсі з пером. Петрусь у братчику кинувся Павло з ліжка і підбіг до брата. Петро здалеку здержав брата рухом руки. Між близнюками був тепер стіл, кедровий, церковний стіл. Я обіцяв тобі, що прийду із другого світу і скажу тобі, як є там, звідки ля не повертається. Слухай мене добре, мій час короткий».